قالوا يا جالي ناول حقي يا من كساه وخللنا بالامر يمضي ورام استراما ها في كل شيء وهو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونفع ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهدي الله من يهد الله وما يضل الله ومن يضلله يا أشهر لا إله من الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم يَا AYUHَ الَّذِينَ آ 매�نِن إِلَّقُ اللَّهَ حَقَّ اللَّهَ اَقَّى تُقَاتِهِ وَنَا تَمُتُنَّ إِلِّيَّا وَأَنْتُو مُسْلِمُونَ الله يندعه نسبة الله سبحانه وتعالى عندما نشر إلى التعيское مرة أخرى وإن σكتر من التعيش نسبة السلوكة عندما نضافظ خصوصات كتابه وله تعيش قمل desenvolv بأم نشان Allaha džela džela duho i da je muhala i salatu wa salat, posljednje lahoposlanih poslana sa istinom. Uzvišeni prvenite je kazao svoje prvene krize u vjerici bojite sa Allaha istinskom bogobojadašću i ne ovajite nikako drugačiju osim kao muslimanje. A za dragi broći, pokreću da ćemo sva da, da govorit ćemo o jednom vladnom se bareke vatava imenu koje ima veliko značenje a u stvari, da ćemo što predavanje i nastoje predavanju odnosno ima svično zračnje koje smo prošli put navodili, a to je en nasir i en nasir. Ewa džela džela, džela moj um, istinski pomagač pravi i istinih vijednika. Začeraz ja govorimo o drugoj imenu, a to je elbalid. Možno u prilosti, evo kao pažbe, kaže pobjednik. Ovo, Allahu te bari, koje ime, sve, ne spominje poznatim rivajecima. Kad kažemo poznatim rivajecima, mi na tri poznaci rivajeta, mada, znači, postoje mnogi oni učenjaci koji su popušali u svakopitih obraca Allah-u Tebare Kvetara i sve to i štihad od strane njih. Ko pogodi pogodio od strane Allah-u Tebare Kvetara, ima veliku uštima veliku nagledu tolju. Onaj koji smata da je Allah-u Tebare Kvetara ime, da vali jedno od Allah-u Tebare Kvetara načasta rijet Ibnena i poznati Alim Zarikan Umad taj Ibn Hazr na Qalan. Zati Imam i nasheku nasir inshallah ibn Madini koina pisao i upraja ovo među Lama, Tegarit, kada je tada Da je Elegralni gledano da Lama je stvarno tada djećih i vidimo, znači, da iz značenja, kako smo kazali, popjednik, e, možemo nastaviti temu koji smo opočeli prošli put. A prošli put smo, znači, opočeli temu, da vlazile je taj koji pruža pomoć djednicima, da je na jednoj strani djednika, i da je naš igospodarni zašetnik, Ujedini. I da drugog izačinje, kad niti pomazača, 8 vare, kve, kvr, nemajmo. Kadali da je jako važno danas, u ovoj situaciji, u vremenom kojim živimo i umeti općanito, je jako bitno da znaju značenja, lahre lijepih imena, kako bi je komise, ili na koga se osvinati, gdje trebamo se usirjeti, gdje trebamo tražiti pomoć, i ko će nam istinu pomoć. I ko je taj koji u stanju prožiti pomoć. Zadar su se mali kucajni razna vrata, ali pomoći nema. Zapostavljaju i u predsaču glavne vrata, kroz vrata, uzvišeno se Laha te bareće da dala, za zavičine. A onaj koji spozna Laha te bareće da dala, kroz njegova lijepa imena i svakšena značenja, uistine ispoznao, nešto zavičanstveno. A to je njegov gospodar koji ga je stvorio, zaliku mu, blagu, To je vašu istinu gospodar, ljubav gospodara Li, nije mater, osim, osim njega. U arapskom jeziku imamo glavu kalebe, jazribu, što znači pobjedit. I vidimo, znači iz jezika, u značenju jeziku da ima značenje pobjede, i onaj koji tuža pomoć i po pobjedu, koji daje pobjeda to je kalebe. Imamo kalebe, izraz, koji ukazuje koji ukazuje, znači na samo pobjedu. Avallahu Allah baraka wa salatu wa salamun 'ala se spomnje nekoliko mjesta. Spomnje se samo nas, ljudi. Što je rekao Imam? U suri Yusuf Allah dželešan kaže kada što se taj lokaj Yusufa ven Allah subhanahu wa kaže والله غالب على امره يوم مكسري ما في شي كومنتار ال شيخ ناشن عليه انا znaczy pitam sobie za tyle غالب على امره Allah je uistno pogodnik ala amrili na swoj czas prosz on przede wszystkim z rozwaga co co po pojawis sie co ciad اشتذناك شيء <تشفتنا> مقالي كده أفضل في الله سبحانه و سبحانه و ولكن أكثر الناس لا يعلمون الاشينا اليودي فلزنا نتي بوزناك إما امتدري ما أقرد أولي على أمره حا بصورتش على يوسف ربا تاكوين شبروش دي بموش يارشت اسمعش في يوسف عليه السلام لشبه يزيغل تنشكي سيطواصي وصوروش طيرو يوسف يوسف عليه, عليه السلام Nađutima pokažemo وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ Da Allah je zaš'anahu taj je pobjedi na svojom stvari da ne može znači umat činiti pobjeć Allah subhanahu wa ta'va bilo ština zamańsku kum, niti na besme, niti niti na zemlje Tako da vidimo na sestomi je samo na jedno mjestu, za jedno mjestu u Kur'anu al halini ahna tulale qawli wa z'anallaahu ta'alaka wa tara imana al ghalibiya kaybitu znachi da sa sa timozachi izluga kako spokoshovati o ukaza ti qayazi tarkubedana znachi sto vise oni korisni eh vladavac koji proizilazi iz lavita dare kratala imana mi ashir znači, od imana itrabu imana preuzebat se od ashla to mana za kican to Kažu Rahmetullah Ali, El Gali bi onaj koji čini on što on poče. Zatim kaže, će odrepe emrovi, svaka jedva naranda, zato ono što on te barek letala obuči, što odredio, mora da se desi. Kaže, dospijelaju do njegovih robova. Znači svaka stvar koji on kad odredi ova te barek letala, mora da se desi. Mora da dospije do roba, ne možeš ugaći ne možeš utjeći, ne možeš prijeći kao Allah u te bare kratala odrezi, jer je on ga ali zatim kaže nakon toga svidjela sa to njima ili ne. Kad habibi al-qada'u al-qader imaju mnošno sekti oni koji se zavaju, oni koji odbacuju oni koji negiraju, oni koji prećeruju od. Znači, mnogo, mnogo sekti ima mnogo pogrešnog i rošeg kvatrana po pitanju kada raz Allah ve odrezi. Međutim, ovdje, ukazuje, vidjelo se to nama ili ne. Danas kada teškoća i nebača problemi snađu, čovjek red se oduševi tim stvarima znači, kada čuje, kada vidi, da. ga zadesi. Nekad znači je nešto lijepo, što se zasi, to ne suživam. Ali ono što je od bluših stvari koje nam se dešavaju, u tome čovjek nekada ne uživa. Mada vijeni mora biti zadovoljan isto svejedno, I sa drugom. Znači i sa dobro, i sa zbom od, koji je donosio do Laha Tebare Kvetara u smislu njegovog odrednje. Tako da mi, nekad sveko pita, da li si zadolja, da li to želiš, ne želiš, a Laha Tebare od odnučuje. On daje i spušta svoje emrove, svoje narazbe koje moraju da pogode, da pogode istvorenje, a kada ga pogode neka će biti dobro, neka će biti loše, u tome znači nema, nemao mi neke vodi da odlučimo da odlučimo ili ne, to da prihvatimo. Zatim kaže nakon toga, ovog veličanstana Allahova Tebare Kvetara ime upućenja dvije savršene osobine, a to je osobina moći i fikmeta, mudrosti. Što znači da ova dželog dželalu kada odredi nešto i kada se to spusti na robat, rod bio zadovoljan s tim ili ne, da bih on se svidjeli, ne. Allah je rečajstvo, znači, ovo ukazuje njegovu izuzetnu moć, apsolutnu moć. Da može, da ono što moguće nas povedeti, razumijete. A s druge strane, na njegovu mudrost. Jer nekada tak, da ta pograđa njegove istine vijednike. On je koje on voli, kada kada kao, on voli vijednike. Ali u tome, znači, izog proizvila mudrost sih A on šo je to učinio post velika modros. nekoda ti kažiš. Ja e, bože zašosti mene odabro tolikeki iskvarenia, da spustiš švu ne da šlaaj delaj.. moj poru ič. Rezujete. je je da svega oga, poststa je velika modos., Ne kada im možemo do kućne kada ne. Učija pokšujda u...pojati nekad neku mudrost, Allaha tebarek v.a. u smisku odrazbi, a to ćemo govoriti kada budemo Allaha tebarek v.a. imenima, Al-Hakim, Al-Hakim. Al-Hakim, katriva čaksta, Allaha tebarek v.a. imena. Znači, u svemu tome postoji, ukaza se, Allaha tebarek v.a. isključio moć iz druge strane njegovu apsolutnu mudrost u svim smanima. Allah djelašanom kaže, u Kur'anu sura Ndija 23. majto, La yus alu anna je fa'na. La humus arun. On se ne pita, zašto nešto čini. Ali, la humus arun, a sve oni će biti pitan. Allah tvoj gospodar je moj gospodar svega, ima apsolutno pravo da radi što on boše. Zato kaže, imam harimi, da je označenje da on radi što on hoće. I da sve njegove naruge, i njegovi emrovi se spuštaju pokažejstvorenja. Alako kako da će? Sedi to ima ili ne. I zato, i zbog toga, prije vas je dvija valmeta bare što treba samo šedno sobine. Sobina moći i sobina mudrosti. Sobina moći i sobina mudrosti. I to je jako znači bitno, jako bitno da se zna. kaže: "Lah te bare kletarana ne mogu pobijediti." Znači, Allah Đerašanu, uh, ne može sad pobijeti, ne može sad bori to za Laha Tabareka, to što je mnogi čljenikom izazivali i tražu da Laha Tabareka, on kao, spusti kaznu, ako je ono izraženo popustenica pokaže, jel, mi ćemo se bori ti steći. Znači, niko nije u stanju, a izalaho je Tabareka, izalaho Subhanova tala, <kuh> izal tala određenja, odnosno iz njegovog emra i odradbe, on daje druža ljudima priliku, ne požurije sakažnjavanjem, tako da nekad ako izostane kazna u datom trenutku kada se nasilnik, jovolnik, uzvori toliko da traže, ako poslije gospoda neka me ubije na čunišći sad ovom trenutku nije pokazate da Allah Subh'ana Vat'ala ne postaje nego Allah Subh'ana Vat'ala opet ar rahman, ar rahim, ar halim i svih ti osobilan koji prezvazi ti lije daje i takvom siniku i oporniku <coughs> porovnu šansu da se vrati i povrati od takvog prašog, govora. Niti on ovom tebarek u etara može slagati i prevariti. To se završa riječi Halimija. Znači, niti se možeš borititi njega, jer je on Gavrid, niti ga možeš prevariti i ovom tebarek u etara apsolutno kontroliši situaciju. Dominira svim situacijama. Ovom se, sve dobro poznaje je ovim imena izačiva svog govornika. Zatim bro kasi radletola on je kaže: "Wallahu zalimun ala amri, da ohradi što on subhanu va taala hoće." Nači sada kada vi tazole, "Wallahu zalimun ala amri, lekin najčešće ljudi ne razumiju. Allah je pobjednik kako su govorili Ovaj ono je jedan Allah Nabi on je što toliko je, tolikoj moćan, tolikoj snažan, tolikoj jak, da kontrolše svim situacijama i da on može da zmieni taj tako tajako situacije u datoj trenutku na čizle do na jedan način, u jednom dijelincu sekunde Allah subhanahu wa taala može da zmieni ti promjene. I otreso govoriti znači na vodom mnogo mnogo primjera to baš naših predstav naše dane. Ima slat ih rahmetullahi kaže Allahu gali konal na To je, kaže, njegove odredbe niko ne može spriječiti. Niko se ne može tome suprostaviti. Niti njega neko može pobjediti. Znači, Allah Tebarek Tebala imena El Balib, da sve njegove odredbe, naredbe, sve što se dešava, sve što Allah Tebarek Tebala uče, niko ne može se suprostaviti tome, niko ne može to spriječiti. Niti neko može Allah Tebarek Tebala pobijediti. Allah je absolutni povednik u svakoj situaciji. I zanestak je načunik spoznal Allah subhanu wa ta'ala u velikim, zelikim značim za koga je se to da usne? Zalčiš i vada u svoj otečni situaciji i skrizi u polisi zapravo po stvorinja, koja su nejaka koja spazalisa da Allah, wa mi Allah subhanu wa ta'ala sem jovi simo Allah subhanu wa ta'ala a oni je da oni novini sami si stvarini Naravno ćemo mi, istini vjernici, sveti so Allah Tebareke, Tebareke Letala. Poslunačina uznačenja Nasir, Nasir i druga imena koja smo, koja smo navodili, isponjeno prije ovim predavanjem. Prvi plot koji proizilazi iz pozveja Allahog Tebareke Letala imena, El Valib, je sad da čovjek zna i čvrsto vjeruje da je uzvišeni Allah te Tebareke Letala apsolutni pobjednik. Onaj koji domina i na situacijama. Znači nema situacije, nema jednog detalja koji se može desiti. A Allah Džavađevalovu nije iza toga. Al-qahir, al-qahar. Svić, tri mena su radali, šesti mena su radali, Al-qahir, al-qahar. Pokorite svega. Cilja tijeli nasi, Allah Džavašanu može doći. Možete usljeni, možete uništi, možete daj život, da, da oduzveni život. Jer je mali malik on mulk, je malik, je malik, je malik. sve u posljednje njega te barek letala. Radi u svojoj vlasti jednom što on te barek letala hoće. Niko se ne pita, ni tjela te barek letala nekoga pita da li želiš, dali li hoćeš, šta misliš, kada bi htjeli, da li možda ovako, da li možda. Allah subhanahu wa ta'ala drži što on što subhanahu, wa, wa ta'ala poče Allah subhanahu wa ta'ala kaže elanekun khaluku wal amr zaista njemu pripada i stvaranje i uređivanje i upravljanje on subhanahu wa ta'ala el khaliq stvoritej sega je u pripada to stvaranje on je stvoritej sega i on upraja si Hvala sa stvrljenja koja je danas postoji, koja će doći? Svim tim stvarima ona će da što je upravljati. Ne samo to, on je stvrti svidatno ga. To je od članstvenost koju niku... Zato sa Allah ne može neki zamisliti, neki pojmit. Hvala. Ja. Niki zamisliti, niki, niki pojmit. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Tebareka allahu rabbul alamin. I neka je slavljen i uzvišen. Gospodar svih svjetova. Koji gospodar svih svjetova? Koji je stvorio sve i sve ti upravlja. Kako treba da ričati, kako treba slaviti i na svakom se treba odneti u svim, našim situacijama. Zato vam jednu dovu koja se tipusi, znači kao Hadrian za Neru, treba da da, učio s udom, ali što tako pošta i predaje daie da sua orecia com soninho com lavar alegria de ontem. Então, اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله. وإليك يرجع الأمر كله. Господарю, toda a tipada absoluta, absoluta va. Só vós tem tipada. Só só vós há qual a tipada. Ti stvar mo upravlja. Govorite ti ponizu, sti kada izgovoriš averije. Priznaješ i potvrđuješ dželšana, vlasnik, stvari, da Allah je vaš absolutni vlastnik svih stvari, stvoritelj svega. Zatim mu se kaže zahvalnost i pokonjaš da nakoga kakvom te bare i ta razolike. I zatim potvrđuješ da on su kainovataracin stvorenim upravlja. I zatim nakon toga tražiš od Allah te bare ke tala, el selu ke I molim te za svako dobro. يعوذ بك من الشر كله يعوذك من الشر وكل سوء وكل شر وضلال فورا تذكروا ان كل فريضه فريضه لربنا الله سبحانه وتعالى كاجه في سوره المجادله 21 ايته قد الله لا اغلبا انا إن الله Avijun, Aziz, suha. Završi su nam bitni, završi se li ajeta. Čekad Allahul Agli Benna, Eneva Rusuli. Allah je zapisao, Allah je odredio. Da ću pobjediti ja, Allah je zašto za sve govori, i moji poslanici. Agli Benna, Eneva Rusuli. I onda ukazi na svoj spad, da je zaista I kada su učiniti? Inna Allahe, u istinama Đerašanu, kakav? Kavijun, aziz. Snažni i moćni. Snažni i moći, Allah, Đerašana je kakav? Opitao se takvi deločastni menima i sadršenim značenjima, da on poslije istinu i snagu i moć, da će on biti apsolutni i pobjednik, valib na, na svakom situaciju, na svakom odrežnosti. Zatim srdeći tvoj koji proizilazi iz Allahov te barek letala imena El-Galib. Koga Allah dželna dželanogu pomogne? I osnaži, takar će povijeti. Znaš što si ti snažan, što si jaci i misliš da si fizički način izvratno građan. Ili imaš vojsku, imaš policiju, imaš državu, imaš saveznike. Ne u isli moćan i snažan samo onaj koga Allah te barek letala osnažio i jačan i to je ono što proizvazio Allah te barek letala imena Erda Alib svi smo mi duasa kad su duasa sva bašni nikon jak a Allah je kavi i to smo govoli i to smo prešel Allah te barek letala imena Allah je snažan i on je moćan i on je jak ali on osnaži svoju vojstvo I određene ljude da budu jaki. Da budu jaki. Vjernici. Oni mogu biti snažni, oni mogu biti jaki. Kada? I to će biti iz našeg predavljaka. Allah je rešeno kaži u suri Al-Ivran, u 160. ajetom. Injan suru kumullahu tela vari dalekom. Ako vas Allah pomogni, niko vas ne može Ako ga? Ako Allah pomogni a šta kuma sama pomogne. ako nas Allah osnaži, ako nas Allah pomogne, ako nas Allah ojača, nema toga što može pobijentu skupiti. Zatim kaže Allah džellešani: bali." Ali ako Allah džellešani dozvoli svoju pomoć, i ne vaša živa, na no, jačava. Kočeva pomoći. Nema njega. Nije ovo pomoći, ne može pomoći doći. Ako Allah im zostaje pomoć, ako Allah te ne i ne te ne može pomoći. Što znači da je pogreš da tražiš pomoć nekom drugom, nikad je nije što dobiti. A pomoć od koga trebaš tražiti je Allah te barek ili Ako te ona jača, pobjednik si. Ako im zostaje svoju pomoć, izgubit ćeš. Znači svako, u svakom, u svakom stvari postoje poruke, od strane bare Tebare Kratana. Čovjek promisli i da razliju s ovim koranskim najetima. Zaista, ako hoćeš, budeš jak i snažan i moćan, a zaista izvrt i ponos u ako je ostali svoj iman svoju vjeru, Allah će te pomoći i niko te nije će moći pobjediti. Ali ako ti izostaviš, vidjet ću što skazati, nego to ime je imno kaj brahmet u lalini na kraju, zapostaviš iman i blivo iman, Allah će da šan te ponijediti. Oni išćete zato što se u svoju vjeru. A kada će Allah poniti, niko tu ugled više vraziti. Osim Asubhana wa ta'ala. Pa kaže, Kvala Allahi, Kvala je te vatkarun. Kvala je vatkaru. toga, kada vidite da je Allah taj koga pomogne, nikoga neće pobijeti, koga je zase i pomoći. Nema toga koga će ga osnažiti ili jačati. Zato se na Allaha oslanjajte, ako ste vjerni in kuntum upini. Ako svi smo pravi vjernici, da je vaha Razumijete, što znači da vini, ti slofanjaj na vaha, te bareke letalo onaj koji slobašo imana, hatično imana, on se neću potpuno slofanjaj na vaha. I zato ću izostati Allahova pomoć. Allahova pomoć prema takvoj ostavi od so ostavna takvom vjenikom. Imam Kurtobi, Rahmetul Alijih, kaže nakon svega toga, obaveze na svakom šarijskom obvezniku, znači svakom punetom muslimanu, da se isključivo osvanjaju Allaha tabareke, te vata'ala, znajući da je on subhanahu wa ta'ala apsolutni pobjednik. Znači iz tog što to zvanje posliješ, iz njega proizvila znači, se moraš onih ga Na Allaha tabareke vata'ala. Je li on taj koji daje pobjedu? Je taj koji dominira svim situacijama? Zatim kaže nakon toga, Ona je ko se bude odsjedna rahmetu barekallahu taala. Taj pobednik Makkar se svi ljudi ujedinili. Svekineli. Na shikote is iste odsjedna rahmetu barekallahu taala. Svaka će pobijeti, svaka će doći pod njemu, laka svi ljudi, a znamo ujedinili se sa svih strana protiv njega. On će biti jer je biti pobednik jer Allah na njega voli, na njegovoj strani ja sažu zvišenje kazao katedallahu labi benne aneva rusuli inna Allahe qaviju razinu Allah je na je zapisao propisao o zredjo začo pobjet njegov i poslanić jerom tabarekele ta'ala jakij isnaž snažen jakij i snažen zato snarkun to vam kaže ola i kose ospani alai koga mimo allaha tabareke tabarekele ta'ala Takav je gubitnik, i ne samo da je gubitnik, kaj takav se sapliče iznači šeitanovi spadki. Stano se nuda iz šeitanovi spadki i padaš, na svakove sušnje, padaš, padaš. Nema nikako, hoćete pomoći, jer uzviš ne je taj koji pomaže, tuža, pomoći. A ako se ne osnoviš takvog gospodara, na to da se ti ne osnoviš, ubijete. Neće čustiti. Ali ako se prepustiš ovam subhanovatora, vjerujući, sa čvrstim jekinom, I ubjeđenjem, Allah te bare već Allah će to snažiti, Allah će te pomoći. Pa pokazali kazali prošli put, da Allah vam pomoći, da ugracisovati da pobjedu. Da budeš gazdjan, da rostiš barijak, evo, pobjedili smo. Rekat ćeš ti i predstaviti ja. na tom putu. Allah će tu dvjeti dušu, na tom putu, ali ti ne si uspio da predstaviš li si. si uspio, iako u na drugi, smatra i vidi. Zašto se je borio? Šta je ispao? Razumije, danas da danas pogledajte posvijeti što se Pa kad neko negdje presedi, kažu svako se riječi koriste. Neću mi ih spominjati. Kud je imši takvi osobi? Međutim, ljudi su uspjeli. U smislu su preseli na istini. Pa kada neko nekoga zatvori uzatva radi istini. Jer ustraje na istini. Jako znači izložen tih raznim e, udarcima, čovjek ustaje, nakon toga je presreli, on je uspio. On je uspio predavljata barek otavlja jer je presreli na istini. Međutim da je popustio i da je izašao i da je ostavio, kao širac načinjac, ljudi misli kada dođe, znači neka tiješka situacija, Fitna Ovo je da ti što zršavali, ko je da pa sobolstni malo. Zagužva, ko će popušta u vjeri? Brada, ženi ili nikad. Tijeme malo ovo, hrda se malo jeo, ja, prvogodim. Neće biti iskušenja. Iskušenja će biti. Iskušenja su uvijek tu. Iskušenja pogađe i vijenika i nevijenika. Zađutim, ovaj tim iskušenja pokažemo i svoje savršene mudrosti. Iskušava robove ko će biti ustranja. Znači, nije izlaz da ti popuštiš u vjeri, nego izlaz da ti popuštiš u vjeri. Za sirru il'allahu. I pribjegnite allahu tebare kratala. Treba da bježniši se tešnje situacije tražujući olašica. Nego ti u toj situaciji pribjegni allahu tebare kratala. Jer kako smo kazali, da je sva te stvari od čega se čovjek plaši i boje, od nje bježi. Dok od allaha kada se plaši, ali kada od njega strahu, jednom u isto vrijeme njemu pribjegavamo. Ovo da Laha srvijek ne i nema izlaza i pomoći osim od strane Laha te barne Što budeš pokorni jer će te Laha Đerla Đeralu olakšati, izvratiti iz teške situacije, jer će se još podariti iskušenja kako bi svoje deređe budeš što veće u Đerleti. Kako bi svoje deređe budeš što veće u Đerleti u svom soboru, jer za sobor nema nešto što je definisano kao, kao najgada, nešto veliko, koju će nagrad, Allah te barek je tada podariti onima koje budu se budali na njegovom putu. Ovdje su virovjesnici. Da li je postao jedan virovjesnik da nije naišano iskušenje? Nijedno iskušenje. Ovo je iskušenje. Ovo je da je se a.s.a. Šta je srtižnji? Od naja odabrani rokova od poslanika, sve što je se prolazio. Pa pogledajte i na poslanika Muhammeda, a.s.a. Ali Allah je da šanu će se uvešati nagrade. Ne samo za poslanicu su imali, što su dostali poslanicu, nego na svemu onome što su krpjeli u dostaljanice te poslanice. I u stranica prvom putu. I zato nije izlaz kada dođu velaje i da dače, da bježiš oda 20 kilotala. A u stvari ovo se može opisati kada već počne srpjeli da on bježi oda 20 kilotala. Ostrinić njegova je proopisac nego ti prije gdje to je situacija lahvo sluhanove tala, da budeš još godin, još odani, još pokodnije te sluhanove tala robu. I samo u tim situacijama nećemo, nećemo uspjeti. U drugim situacijama nije čega nisi može moći slišati lahvo sluhanove tala pomoć i ten su uglavnijem s rukom. Ako lahvo pomožete, to će vas pomoći u smislu, ako vi budete izlišavali te sluhanove tala propise i narode, zabra nas se pozivali, druge je a Allah će vas osnažiti, Allah će vas pomoći, i kada je sigurno Allah na sebariko je tara pomoć na vaše srce. Zatrvi kaže, ilan kultubi, a ladzina aamenu, jukatilu, nefise bih lillaha. A oni koji veruju, oni sabori, se bore, Allah na srluhanu وَلَذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِرُونَ فِي سَبِيلِ Tāgūt. A oni koji nevjeruju, oni se bore na putu tagūta. Pa kaže madira šanuhu, فَقَاتِرُوا أَوْلِيَا شَيْطَانُ I vi se borite protiv protiv pristalita šeitanovi. Protiv svih pristalita šeitanovi. A je kako Allah šan podušava, podušava umet. Zatim kaže إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ بَعِيصَ Izgledi da su spletke šeitane stade. A ovaj ćemo ajek spati i razumijeti kada budemo navodili govor i mama ima na i ima pagina. Šemu se znači podiva šeitan i kakve su njegove spletke? I zašto se čovjek treba borti na lahom tabare keletala putu, a ne na putu, znači šeitana i njegovih, njegovih sljedenika. Treća ili treći put koji proizvrazi na lahom tabare keletala imena El Jeste da lalata bareke la ta'ala pomoće doći u onome trenutku kada u potpunuje svoj iman. Sada muslimaniju potpunuje svoj iman. Tad bit biti musliman, možeš biti vijenik. Da li su vijenik potpunog imana ili ne, to je kod lalata bareke la ta'ala. Sve što više, znači radiš dobra djela, što više izvršavaš lalove narade, zamra na se koneš i potpunije imana. Znači što više kad skaš u ovim stvarima koji ste naređeni za postavljači, tvoj ima nije značin na onoj da ređi na kojoj bi trebao biti, kao pravi istini i I vidjet ćemo šta kaže im i šta kaže im zbog toga. Kaže Allah tabarake wa ta'ala, i ovim majicima treba da različimo. Čovjeka da priđe u Kur'anu sa sadaburom promišljanjem, različanjem u kur'anskim majicima, možu doći do onih fajdi, dok čudov je Kur'an i objavljen. Kur'an i objavljen je sučija da je suči bil se na, uči na pamet, da se sad bil koji su da učili na pamet, svi vas da se promisli, da se ranesti o njem. Jer tako možu doći do onih eh, koristni na kojoj ukazuje Kur'an i onih stvari koje je kražu atabare a samo znači Kupo izgovaranje Kur'anski riječi i učenje i hipzlanje, bez da promisliš razmišlja, zato će svi danas vidjeti kod učenje Kur'ana, nemaju znači ono što učenje Kur'an. Mada mi nismo proti toga, treba da učiš jedno i drugo. Ali u suštini vidimo da danas ljudi više daju pažnje, pažnju, posrćaju pažnju učenju na planet Kur'ana, nego da zmišljam, promišljam Kur'anski naravama. Oma Aytala što vam kaže? U lau qatarakum allazine kesaru, lau lau l'adbar. I da li naravsle ovakva situacija? Allah što vam kaže, ako bi nevjernici napali, ako bi vas nevjernici napali, oni budu tom trenutku krenuli jeđa od nas. Vježić. Zatim alašan kaže Sum da la jajidu, vjelijan, vjelijan. A nakon toga ne bi našel niti zaštitnika, niti pomagača. Oved, ako bi vas napali nevjernici, u istom trenutku bi podigli. Okreći će vam lijeđati. I tada nakon toga ne bi našli niti zaštitnika, niti pomagača. Zatim kaže alašanom Sunnetu Allahi na ti kad hvalet nekabim. I to je Allahova odresna suvjeta laha te barek i letala koji ih se ostrije. Oduvjet. Zatim kaže nakon toga Olajim vale tađidavi suvjeti laha te bdila. I ti nećeš naći u Allahovim odrevanom jer se to mijenja. Znači uvijek su suvjeti laha te barek i letala isti. Da danas istina? Odnosno, da li ovaj ajk u ovakvom značinju može se spustiti u današnju situaciju u Meknara? To se rijeka se ostrije. Kaj da bi vas naprali, Znači, ako bi slučajno ne vijenik odlučio se napavljeno sa skupinom vas kao u istom trenutku bih leđa, lijeđa, I ne bi našli niti, znači, neko ko će i pomoćni ko će i zaštititi. I to je lahva odreba od uvijek. Od uvijek. Je takva. A lave odrebe se ne miraju, one ostaju. Ovi ajnci su upućeni, i kazani isključivo vjernicima potpunog imana pravim iskrenim vjernicima njima su opućena riječa Laha Tebarek ako vas napadno ili ako bi se vjernici napadli odmah dok riječi od vas, bježeći znači Allah čansa obraća iskrenim pravim znači. koji su zaista spoznali Laha Tebarek i Vatala je Laha Subhanova tala kako on Subhanova tala traži traži od njeh nje. zato kažemo danas koliko se budu muslimani trudili da pojače i osnaže svoj iman da se što više predaju ovam smanova tavati i propisimati i svoje svoje životu a da se klone u potpunosti griješenja i šetan puta moći će doživjeti potpunosti koranskog ajeta tada će ne vjeti sa plaćem vjernika Međutim, što muslimane budu više stagnirali u svojoj vjeri, ovi će biti sve stražniji i sve jačiji. I danas je najbolje znači, pojačeno stanje ovih Kur'anski ajeta, znači današnje situacije u svijetu, što se sve dešava. Zali se iko danas plaši muslimana? Zali su se sve plašili muslimana kada su napali znači, muslimane na ovim prostorima? Nisu, nego su ušli, tako silno, da kažemo, tako moćno, da su pomislni kako vidimo, ili što se pronašlo, da u par dana zagospodare Bosna. Musmane, unište, popinu, procjera i sl. Znači, ti pogledajte, Allah vam pomoći dolazi kad, kada se čuje kača svoje vjere. Koliko se musmane dok vrata vjerao i osnažio. Danas imamo musmane u Egiptu. S ovom što se desilo, znači prije i nakon i dolazkom novog pjesmika i ovo sva što se dešava, vraćanjem e, vjeri, učenjanci stavno pozivaju, znači na vraćanjem potpunosti vjeri da sluđenju po šarijatu, po zakonom koje je velata bar i koje je tada objavljao, objavljao sa to zadovolja, kako se narod vraća tome, Allahova pomoć im dolazimo. A se još nisu Zato još lije problema ima im. Razumijete? Ali pogledajte u onom domenu kojem su nevratni koliko sad oživaju podove. Podove blagostaje od strane vlastne dvare kretana. Tako ime i koliko smo se vraćali u rata. Muslimane ode da živele samo što smo doživjeli. Krije 200 svega, 200.000 mrtvi, ali nakon toga nema rata. Stalo je raz znači došla je sloboda, možeš učiti, možeš izučavati, možeš pozivati, sloboda dave. Pogledajte pa samo literaturu, koju rad posjedio mi ovdje, na našem mjestu. Prije svega, Kur'an, prijevodan značenje u svakom poći. To je jedan velika vlagodat. Prije koliko ti je trebalo novaca da izađežu, kupit će jedan Zati Zatim, nečem što je jako bitno, tefstir, i to ne bilo kakav tefsir, nego je jedno tefsir. Koji je god stio, mogo je doći to primjerka. Jel, ko sve potrudio. Zatim, Sahih i Buhari. Svi djela. Kad sam silako pitan, da bi smatio svoju vjeru. Kur'an, u prijevodu značenja, jer onaj koji je poznao erapske jezi, kaođer se može kaži ova od njega, znači, prijevodu značenja, zatim Tersije, pojašnjenje, to značenja i zatim, Sahih i Buhari, sa pojašnjenjem, također. Pa nakon toga, Muslije, pa nakon, nakon toga, Ebu Dawud, Cirmizi, imamo znači, Bumahač. i druge dirke, koje Odnosno ne staji, pa ovdje ide znači, brošura, brošura. od zanimali brošura do velike brošura. Po kapitanih djelaka, imate knjige i evno kaj je malo. Zatim određeni Alima, sve to danas je blagostanje. Koje, a, pogledaj temu uivost, El Hakim, da ti je Nedaču i Belaj na ovim prostorima. A na traju, i ovo su plodovi toga što se da su. Da ima svobodu da pričaš, da pozivaš kojaš javnaš. A da je staji 93. I nekod 20 godina komunizma štepdera je bilo muslimalnim trošparima, ali je župno bila ta 200.000 mrtvi da bi se što se osvijesko išalo osvijeća se mnogo više i većih broja kogoda u narednom narednom periodu. Ali Tula je kad malo spati različno kuranski antre, on su udarili, eto što su vidjeli smo svoj nejaki, mi su jasni svoji vjeri, kad su bili jasni svoji vjeri, da Lava pomoć ne bih dostala, došla je Bogman na početku, došla je Lava Tabarika tava pomoć na početku. I kako, zbog svega to crno šmokadoti zgovorezno Kajma ima taj ime, kažemo taj ime Rame Tula Alija, nevjernici će dominirati muslimanima, to vedete onog trenutka kada se muslimani odaju griješenje. <kuh> muslimani na ovim prostorima, u halu bili, špalu vas samo znamo. Mi ne, znam, ajde, ne znam, ajde, ajde, a znamo, znam, u kakvom su halu bili 90. I nevjerni će dominirati. I šta je, komunizam je dominirao na ovim prostorima. koliko godina, 50 godina, zbog hala muslimana i slabosti muslimana. da su bili svaži jači, to se ne da to treba da se. I danas na svijetu je godvać znači, fuderla musulmane udario zbog toga što su muslimani dali griješije. Kada pogadao taj i lajtac, znači da je taj lajtac da doživje, znači to što je doživio zbog griješenja musulmana. I njihovi vladara, i njihovi dane, s neka, i oni pozivača, koji pozivaju, obećali istino, ti oni opični mace da ne pričaju, znači kako su on te lajtcu djelu. Pa su bili baš prijem i šeitanu, i kome ti znači srednicima srednicom šeitana. Zatim kaže ima te mi razmetovali. Kaže, sve to prouzrokuje ili prouzrokovalo je slabo osnijegovog imana. Znači, dominacija nevijenika nad vijerincima je prouzroku od tvoja, da bi slabi iman i moj, i njegov i slično. Naš iman, što slabi arhiv mislom srednicima, da drugi dominiraju muslimanima. Što bude mi jači i snažniji, reksor, što mi budemo jači i snaži, i bit će jača vjera na ovim prostorima a drugi činčez neće tako tako lako, znači, napasti na čas muslimana i na vjeru, i na vjeru, znači, samo vjeru Islana zatim kaže, onog trenutka, gdje je izlaz i ta ime kaže, onog trenutka kada se muslimani pokaju tada iskrenutki ne trebu Allah, tebareki vratala i upotpune svoj iman Uzvišeni Allah se barek, ili sada će ih pomoći. Zašto nas bilo da će na meta rasvullah? Pa kada? Gdje? Kada će nas dava To su kazali u ovom prilušku kada sudjel nema izlazda. Gdje je Allah da nas pomoći? Što je ovo susmanima radi? Pogledaj si spratio svijetu. Zavetuju gospoda koji mi godimo, koji mi obožavamo. E da svek tako rastrepusti neprecenjima. Allah šalim, je naštavno da se objasnio. Poslao Poslovnik, znači poslovnika koji je el modin, jasnog poslovnika koji jasno, jasno pojasnju, jasnu knjigu koja isto tako modin, od gospodara svijetu koji je el modin, još jedna igra, prevjetna, el mubin. sve jasno, međutim gdje sam da, pa, da poluku uzmu, da čitaju i čitavaju i da razmišljuje, onaj koji je naučio samo na je tako, bez da je značenje sensacija, tako je koristima, taj će prvi biti taj koji će primati, glavom pred koji budu tražli, znači spodin gaša. Da se ponaša, kako ono hoće. I vidimo danas u svijetu kako takvi prodaju, prodaju i vjeru, i državu, i narodi, sve. Kada onaj koji promisli i razmisli u kuranskim majetima i zna i napravnije, takav neće tek kako odnači da glavu svoju spusti pred, pred onim koji žele mađalu e, učiniti muslimanima NabiumeJqvi Sviq continued Nabi me wheels, Ima kut će si Englishman prikui Iman Aloba ilnice ibn Taymi Riha Rahmatur Ali Kaži Nezi i koli30 čim Do kaduki Wa la tajeno bala tarze 와 entum ,allen in kunتم concevn 근데 ��를 jemnete popu šta Ile mo joj isto se ž Linda To je Allah ješan star. Več je dobiveni. In kontu mu'minin, ako isme bude takali jebi. Sada se toči uisna lahva tabarka tala pomoć, kada budemo iskeni vjerni. Zato kaže potani kalesva tocela. No srce, po todo rosam sa straha protiv lepjenja. Na nje se voda. Zašto? Postovići postovići je bio najbolji, najodbraniji, znači, najodbraniji roba u Aotebara Kvetala. Najveći, najpotpunijeg imana. Od pomovno, sa, sa strahu na mjesec, dana, goda, strah koji je Allah Jebrišanu ulijevao od srca, neprijatelja. I neprijatelja iz iskronog se u iskrono boji. On je ti trebao smisla se plaši, jer zašto on plaši? Zato što on želi loše muslimanje. Zato treba da se plaši. Ali onaj imaš i mežu koji sejedno mu se je što se dešava. On ne bi se plaši vjernika jer vjernik mu prirazi sa dobrom, tajajrom, sa hajrom, sa srećom, dunjaličkom i ahiretskom. Ako prihvate ono što mu vjernik pruža i daje, zaista će uspjeti na dunjalku i na ahiretku. Ne trebao se plaši, vjeri i muslimana i inih sredenika. Međutim, za nas ima puno onih koji se porijepati i vjeriti. A muslimanu, nakon pogledati mekanskom periodu, u medinskom periodu, Allah što vam kaže, e sad se dozvoljava vama da se branite. I da volite borbu s tim. Čo, se to sve što, sad vam se dozvoljava, znate, da sebranite branite, što znači nije bilo, e sad vi ih nekadajte, nego se branite. Jer znači sami, čitati sami sam, što porijepati i vjeriti sami, i njenih sredbrnika. Što je, znači i ovdje slučaj. A u biti ne ja bi se plašati da se boje, jer ono sa čim dolazi i dolazi nešto od gospodara sjetova nego nije zovelo šeitan. Zovelo šeitan sa strasima, sa šubhama, sa svim mogućim, znači svetsima. I jako je teško znači riječiti takve, takve, takve osobe. Zatim kaže, pogledajte drugi kuranskaj koji se mi je navodi ovdje, E lemma sadat kommu seba q alsăbtu min veha. Salkawa se zadalan nedać. Rie toga se vi nima nalieli vi ne dać Ka. Lašna o de vaka početa ku razko gata? Kutumm enna hazardza Kavit totili zaškos. Kosu Asharifosa Nikalitva tvoj svala. Gdje su kažali Edaru hudan. Kada je zadnji sva nedača, Allah što naziva nedačo. Oni su u tom trenutku kazali, zašto sad ovo? I vidjet ćemo kako Allah što pojačava. Kul huar min eynbi evo pusniku. I ti je od dva sani. To je od dva sani. Ovdje ona naziva nedačo, jer su u tom trenutku oni to I ukazi je, na nešto što su oni prije toga nanijeli štetu i ne njima dva puta više. Kada? Znači tog dana nohudu muslimani su doživjeli šta? Deslo su 70 mrtvih muslimana koji su pozvali preselom. A Allah mu kazuje, prije toga se njima duplo više nanijeli štete. U tom smislu na Bedru muslimani su upoli koliko mušni? 70? I sedamdeset njih zarobili. Tuklo. I sad nakon svega toga govorite. Kaže, a zašto sad ovo? Odkud ovo sada se ovo dešava? mi dođemo u poradit. Pa kaže Allah što vam posto neku reci. To je od vas samio. kaže što ste vi učinili. Zatim kaže, laha, Allah, A Allah džela želalo mi s tebom ući. Uraditi te što on se ko koji je učin. Podario vam je pomoć I povijedu na bedru. Danas se doživjeli u poradit. Zbog čega? Od vas. Od vas sami. Kako od vas sami? U festini kažu ovo dana što sad desilo od nedače problema jeste zbog toga što su učili neposlušnost poslaniku Muhammedu alisa nato da se nam. Kad vam je kaznao da su tredesvijel su da kaznao da ostane u nas vrduk, a oni su zbog te neposlušnosti su doživjeli to raz u kojem je stradalo od 70, tada kada se omlažilo I ova okazija da je to zbog vas sami zbog čega razdobre što ste pogriješili, zbog vaših grijeha koji su učinili, a grije koji su učinili ne se poslušao cijela, to je govorivno kjer se na druge mutacira Znači zbog jedne je poslušao cijela poslanika, razdobre što su doživjeli to što su doživjeli Što bi si se danas zaslužio da doživio u današnjem Koliko? Znači samo zabrana e uh, koš se dane vaje za vela koliko malo znači dušara je odnosno ova tvarek vela tela traži traži od nje zatim ukem rahmetun ale kaže ono u kraju naštva, ali, Onog trenutka, kada mu semani iman, to jest kada se sna njihovo vjerovanje iman kao prosto da vjeruje da raste i opada opada čim počneš dati grije Čim radiš dobra djela, pokurnost, malo te ko teba iman rasti, da si sve pohitni, sve više, više, više, više, činiš djela. Čim počne stagnirati, tvoj iman opada. E, to je ta situacija. Kada muslimanima, opadne taj iman. A danas je stanje umreta, znači jako, jako loše po pitanju, po pitanju imana. Tada će se njihovi neprijatelji okomiti na njih, u tom trenutku. Zatim kaže, ono se je. Imaće priliku da vladaju njima. Kad se musliman odaje zvješenje, da postave ima i dobra djela, dobra djela su ono što im poveća, veća oma ima, tada će nekretlji ne slama ili nevijednici imati priliku da ukrave i vladaju muslimanima. Što je da znači, svi me jasno. Kaže onoliko koliko je njihovo vjerovanje osmadilo a što do mene, koliko ima pao, ko je toliko koliko ljudi vjeruje u njega. Znači, to da tajagi, sami su pomoguči i ne tako i tako, da su prošli sa dominacijom. Ostali su pokornosti više na nekada rata. Znači, taj ovaj kuranski aju kul huwa min 'indi anfusikum, reći to od vas sami, vi ste zaslužili, vi ste sami to učinili. Mi sami smo učinili, ili umet posljednika, ali ispatlu sami učinio da drugi dominiraju njim, upravo što su ostali po koru, a odali se griješenju, a odali se griješenju. Kada poprave ovu stvar, Allah subhanu wa sada će podariti preobrat. Podariti znači da umeti iskreni vjernici upravljaju ja to da su vrlo malo se natrati i već površi Hilafit, ne možete kako ih hlasiti učer. Vidite, kad čovjek rano priđe kuranskim ajitima i, i, i pojašira o strane učenjaka kako su pojasnile, vidjet ćeš gdje živiš, vidjet ćeš šta si, vidjet si, i vidjet ćeš svoje mogućnosti svoje što možeš učiniti. Razumijete? I zatim se iz ne moraš ukaznjivati na ovo zono, vidi pogrećan prinsom, S jedne strane je povješan pristup, druge je povješan pristup, treće, nema lijeka na povješnjim mjestima, lijek je u Koranu i suvjetlju pošle. Ali, znači ti kažu Koran i mora biti Koran i na sva tajna razumijelanja i sve na tajna. To je ista pravi, istini e, prethodnika koji su bili prije nas, od Ashaba pa do današnji dana. Na njih se trebalo, kako su liječili, takve čovreme. I vidite kako je bilo temije liječiti. I nešto ukazuje, ne da kazi, uzi sablju, boli se, to je izlaz, jer je džihad vrhunac islamo, nema sumije, ali kad dolazi sablja, kad dolazi taj vrhunac, pogledaj kako je stanje umeta, sablja ne može vratiti imati u srca čovjeka, razumijete, i kad čovjek pilazi ovim teksterima znači na različaj kako su baš pojasni učinjaci, onda vidi metode i stranosti u samoj dani, prezentirani, ufuzivani, u drugi ka isma. Zaten kaže rakord toga. Kaj točeva se pojste. Hvala še morda še morda še kada je citiha Kur'an sihajik. Hvala še morda kaže, inma zalikomu šeitan juhovifu awliya'ahu, fela takhafuhum, vakhafuni, in kuntum mu'minim. Ujtru? To vam je šeitan. Plaši vas svojim sredvenicima. Znači, šeitan je taj koji zastrašuje nas sa svojim sredvenicima. Zastrašuje velike, koga je draga za postanje muslimana. Ne možemo to, kreće se to. Oni su slažni, oni su jaci. Pa eto, savjeznika. Pa eto oni. Znači pa što govorite? Odmah se, šeitan je taj koji nas plaši ne samo on, samo osob, nego i svojim pistolicama. Odnosi je strah u srca vjernika. Allah što on kaže, nemojte se njih bojati. Nego se, plašite mene ako ste u istinu vjernici. Što kaže kad tade u znašem porazgovarate? Kad šetan čini da vi u duši osjećate tristavice njegove, veliki, moćni snažen. To je njegov poslu. Na njih srcima strahujemo od njih. A ne su još od njih. Ona strahovate Od Allahe tabareke, tabarek letala. Kaj zbog toga uznišnji kaže i ne bojte se ni, nego se bojite meni. Uznišnjoga Allahe tabareke, tabarek letala. Pa kaže, kada je kod čovjeka vjera njaka, kada ima njaka, nakon toga kaže iz njegovog srca nestane straha od šejtana i njegovih senvenika. Znači kada ti bude ima njaka, nije se bojati toga. A Al seš uvijek, pravilo djelovati onako u skladu korana i crneta, ali ne što će biti straha. Znači, ne mora danas preti situacija čovjeka koji je cesta vjede i propisa, ako ne je aktivan u drug što drugi misle da je aktivno da treba djelovati, on ne, nije nadjelio na takav način, da se on plaši, Ne, ne mora to značiti. On se ne plaši takvi, ali u isto vrijeme radi u skladu što mu nalaži korani i crneta. I praksa osvama ko se so Kako treba djelovati? Nekad je tvoje djelovaj za... Nije pokazati da se ti plašiš nijako ne pričaš nekada. Što ne može biti uopšte. To je baš pravi pokazati da, da se ponašaš onako kako treba se ponašaš. Ali u tvojom srcu ne biti ispraha. Ne smije se plašiti ne pričelja islama. Nikada. Nikoga. Osim uzvišnog Allahe Tebani. To je taj. Taj ispraha ne staje ovo sa tvojom srcu. Allah praže otme da ga nemaš. Da ne Zati kaže isto tako, da ako čovjeka vjera oslabi, strah od šetanovi pristavica postaje jači. Zato nije naš koji se boje, nevijenika i neprijatelja ih vama, to su samo onja osobe čije ima, znači počeo da opada ili ga nema. Ili, znači počeo da opada manje su manje, ima koji ga nema. Pa se plaši šta će staviti. To je valjda, hoće biti zadovoljni, neće biti zadovoljni. Znači mogu ovako ljaviti, mora nije pitati, vjera mora biti takva da se pošli samo lade, barem kilotera i nikoga više, i nikoga više, to je ti je glavno. Međutim, to ne smije da učini ili da a, pruzrukuje kod da uradiš nešto je suprotno korano i sunet. U su mjestu, u svom prostoru, ne djeluješ. Ne moramo ići do taljevi, jasno znaš Nespođeš učiniti neku pogrešku zbog koje će drugi odgovarati na ih. Pa da ti, ti pokazuješ, da kaziš, ti se ne bojiš, ne pretjeviš To se ne traži od tebe. To se bude traženo, tada će se kazati, ali to se ne traže od tebe. Od tebe se traže, da budiš pravi vijeni, kinske vijeni, i na tom putu da to se nikoga ne bojiš, osim Omanova tava. I da dijeluješ od skladu Korana i Suneta. Kako je posljednika Veslatu Ossalam se obhodio prema nebijatima Islama u meganskom periodu, a kako se obhodio u medijskom periodu? Kako se obhodio prema onima kojima ima ugovore i sve na koje nije ima ugovore? Razumijete? To kada analiziramo, kada vidimo i kada služimo ovaj Kur'an skrajite u smislu patraja razumijevaja, znaćemo kako da se vladamo, da se ponašamo i našem društvu, na našem mjestu ovdje na, ba na Balkanu. Zatim kažem još no, kaj je razmet Učišeni jasno kazao da čovjek u nesreći ti razglada i njegovih neprijatelja. Trouđroko je njegovog grijeha. Načini da će nesreće koje te sanznje koje te pogađaju ili da moć imaju oni koji su nečestni i vjere s vama je pruznak vašoj grijehe. I ovo se ne može drati. Kako učhati ja kaže A mislimo da se pokajemo, ako mislimo da vratimo, da Allah, Džava, bude puti na našoj stranu svi za nas pomogni. Govoramo prije svega da ne pobjedimo unutar njegi nepijetek, a zatim otvorenog nepijetek. Unutar koji je to? To je šetan, njegove svese, njegove strasti, njegove šubhe, da budeš, ja, da budeš tu pobjednik. Tek nakon toga kažu moćeš pobijeti svog otvorenog neprijatelja. Što znači da ja sam pogrešan metode da danas ne pokušamo riječiti nešto. Protiv otvorenog neprijatelja niste izviječili šta? Ti niso pobijeti unutrenjeg neprijatelja. Šetana, njegove sve se a Znači danas se pozivaš pričaš na svoj usta. Ono što ljudi vole čuti. I što je lijepo. Prežutim se da obješ tamo. Prepusa se griješenje. Šetan te savladava. Šetan te zavodi. Četan se odreća, ovo je natoma vlada, jel razumijete, nisi ga povijedio ovih. Sada njega savladaš, pa vlada ćeš je ovu glasku I ovo su ferser koga, ovo su ferser velikana umeta. Velikana umeta. Znači ne može o mi je postatiti, ono je što se kada onda liječiš na drozi. to pogledaj se ovaj Kur'an staje djela šantaža. Zabit svatilo o čemu govorimo, kazi djela šantaža. Faratahinu, ila salmi u Sumul a'la wa Allahu ma'akum. Kazama te popuštači kada ste snažni i kada ste jaki da pozivate u primire. Elo primire sa tjask, sa ste snažni. Tu Allahu ma'akum. Allahina mašestani, ana hima da sa de pogrešan pristup u kuranski komandit da da uđeš da da se plasiraš i kažeš nea primirili smo io kao u šajao allah je sana iden mašallah je je ako se izradi umet kad se generacija koja može da u tonu utku kada u tom trenutku almah remak allah je sam allah je uzan allah da ništa allah je nasr el nasir i i tako dalje. Što znači, kada su muslimani jaki, kada posadju u kada dominiraju, kada nema primire, kada ovak ideš, ideš din, vjeru, dostavljaš, ne samo je izgriječan, se zastavi. Međutim, kažu učinjaci mu, kada su na pa ćete vidjeti. Kažu, znači, u onoj situaciji kada muslimani, skret, kada su stagnirali, kada su drugi izad Tada vladar muslimana gleda kako će se dogovoriti, a da bude na korist muslimana. Kada idemo primiriti, razumijem? Tako smo se stano jačajno osnažati u tim situacijama. S ima ajetom možemo stati situaciju umeta danas. I ajetima koje smo mi stirao prije toga i pojasni kako smo stati jednu kajinom temije i ostali učenjaci umeta danas da sam, kada pristupaš učenje, ne razvira i nadveđenje, a jedna je tak, možeš otići u svamputicu. Ako ne uzmeš od koji su učeni u smjesmu pojašenja toga. Pa da vidiš gdje je zaista da danas problem umetra. U čemu je problem umetra? Nije problem umetra što se ostale borbu na lahomu putu. Sam. Problem umetra je što se ostale din. Vjeru. Ovo je samo jedan ogranac vjeri. Jedan ogranac vjeri. Umet je osim mnogo toga, što prouzrokuje je ova je zvrh Islama, Na kraju dijelije. Kad ne imaš što je ispod, kako ćeš dirati svojim še iza? Što je vrkunat i slama. I e kada ovo poprijemo ispod, doće ovaj vrkunat. I doće da binanac, doće hivate, doće sužije spane. Zato kada uočimo problem, onda se fokusirava na taj problem kako ga liješiti, kako, kako druge pozor. Znači, problem je u imanu i slabosti imana koje treba danas liješiti mušmane račati, račati, račati. I završeno kuranske ajete od java šta kažu suri mukmin, Fasbir, inna wa'ada Allahi haq. Ti budi sterkli za istai Allahuma ubačani istina. Wa sabfih li zambik. I traži opras od Allahe tabaraka, wa sabbih li rabbik. Isluga gospodara radicja islami bil aši val izgar. Uj, tvoj navrči. Ti budi sterkli. Zaista je Allah'u obličanje istina. Traži oprosta za svoje grije. Traži oprosta. Allah'a veličanj, ujca je hrvičanj. Bude srti. Allah'u obličanje istina. A skaj molim, ovan se bari, ko je da oprasti meni na pravi put, a to se je stajem oni bi, zmane, govorili, vhandi, kakšavara, ilah, ilah, enkresta, koliko se